Та хто зна, як там усе повернеться? Війна пожирає одних і звеличує інших. Треба лише вловити момент, щоб схопити перемогу за руку. І тоді весь світ точно опиниться у твоєму кулаці. От тоді й побачимо, хто пустопорожній хвалько, а хто справжній герой. І хто чиє серце, до чиїх ніг кине. І загалом, до чиїх ніг варто кидати серце і весь білий світ. Іван підвівся, вже впевнено, не хитнувшись жодного разу, повернувся до струмка, нахилився, вмився студеною водою, мовив, недобре посміючись. «Ну що ж, дякую тобі, річенько моя, ятрань. Течи собі, течи, я ще повернуся». Повернуся переможцем. Підвів очі до неба, спробував зорієнтуватися і визначити, де знаходиться дім Семена Каплі, а прикинувши приблизний напрям, широким розмашистим кроком попрямував у протилежний бік. Ще декілька годин тому він був найщасливішим у світі закоханим юнаком, упевненим, що має найкраще у світі товариша, за ці ж години звідав нестерпного болю та пекельних мук, бо кохана дівчина жорстоко насміялась над ним, хоча й довела, що водночас побоюється його, і не безпідставно, а найкращий друг виявив бажання кинути його серце під ноги цій недостойній дівці. Поганий день. Бідолашний сирота Іван втратив одразу і кохану, і товариша. Зате винайшов дещо взамін чітку мету у житті та розуміння, як діяти надалі. І головне, ні Гелена, ні Степан, ані Степанів батько не знали того, що Іван бодай щось підозрює. Це давало юнакові безперечну перевагу. Тож він був би Найжалюгітнішим невдахою у світі, якби не використав цю свою перевагу, Обізнаність щодо думок і дій затятих своїх ворогів. Лишилось єдине трішечки почекати, а потім діяти. Глава третя Рецепт ВІД сердечного болю. Паулю здалося, що до кімнати на деякий час проникла іззовні крижана вогка тиша Дармштатської ночі. Навіть дровини у каміні перестали потріскувати, хоча малесенькі язички полум'я продовжували лизати їхню обвуглену поверхню. «Ваша милосте!» – нарешті насмілився подати голос юнак. «Чого тобі?» «Ваша милосте!» Чи не зробите мені ласку, сказавши, дуже кортіло спитати, кого ваша милість зраджували протягом життя? Проте з безмірної поваги до графа, а його повага все ж таки лишилась безмірною, попри почути зізнання, Пауль мовив трохи інше. Хто саме зраджував вашу милість? Рипнуло крісло. Великий магістр трохи повернув в голову у бік юнака, Скосив око і пробурмотів крізь стиснуті зуби. Ну, вже точно не ти, хробачок. Ваша милосте. Пауль кинувся на коліна, припав до руки великого магістра, що покоїлась на підлокітнику крісла, і палко припав щокою до його тонких пальців, холодних та надзвичайно білих, не мов би уся кров у жилах принца давно перетворилась на молоко. «Ваше милости, ну як ви могли таке тільки...» Ну, Но... Плавним рухом граф прибрав руку подалі від юнака. «Сідай на місце, хробачок, і не бійся. Нічого подібного я навіть не думав. Бо в іншому разі ти не перебував би зараз при моїй персоні. «Заспокойся, кажу, і сідай». У безбарвному голосі великого магістра Раптом брязкнули нотки роздратування. Тому Пауль поквапився повернутися на своє місце, але спитав наполегливо «Тоді хто? А ти як гадаєш? Саме від тебе я хотів би почути, хто на твою думку міг зрадити мене?» «Відповідайно». Пауль заплющив на мить очі, уявив милі серцю, проте давно, аж цілий рік, недоступні обриси, і відповів, здригаючись при кожному слові, «Мабуть, то була дівчина, ваша милости, дівчина, яку ваша милість щиро покохали, проте вона виявилась недостойною чистого світлого почуття, оскільки, отже, ти вступив до братства вільних каменярів через поразку в коханні, великий магістр», Немов крижаним ножем різанув в палки Слово виливи Пауля, і той миттю замовк. Бідолашний міг робачок. Так, ваша милосте, ви вгадали. У голосі юнака забернілись сльози. А ваша милість хіба так не вважають? Ну чому ж? Я тебе добре розумію. Тим паче от самого початку Віків і до нині історії розбитого кохання схожі одна на одну, мов брати-близнюки. Кому ж ще знати про це, як не мені? Звісно, ваша милосте, адже ваша милість живуть вічно. Скажімо так, я бачив різні часи і народи, – прошепотів граф. Проте, не звернувши уваги на уточнення, Пауль вів своє. Такі історії почали коїтися з бідними хлопцями, відколи Бог створив цей несправедливий світ. «Обов'язково незаможний парубок зустрічав вродливу дочку заможних батьків», – підхопив великий магістр. «Обов'язково закохався в неї, а дівчина, звісно, відповідала взаємністю. Проте батьки давно вже пригледіли іншого нареченого». Для їхньої доньки шлюб цей був вигідний у всіх відношеннях, крім одного. Дівчина все-таки кохала бідного студента. Та зрештою слухняна мерилась із батьківським вибором і вінчалася з нелюбом.